O O O O O O Të ndroruar televizionistë, selam aleikum. Po takohemi edhe sot së bashku në emisionin ton të përjavshëm edhe tradicional tashmë në televizionin ton duke kërkuar përgjigjen. Edhe sot me ne do të jetë hoja Alaudin, i cili do të përgjigjet pyetjet tuaja. Hoja, selam alejkum, mirë se erdhët në Tenisa. Aleikum selam, mirë se vjen. Atëherë hodh ndodht zakonisht se disa prej pyetjeve përsëriten, por duke pasur parasysh që ne jemi transparent me shikuesit, atëherë do të përgjigjemi siç është edhe pyetja rreth Varrezave, dhe është një prej pyetjeve të para që thotë më intereson të di se a bën që femrat të vizitojnë Varrezat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa al-aqibatu lil muttëqin, wa la udwana illa ala t'zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Filimisht, lafdrojmë Allahun në madhreshum, iqojmë salavatel selamu pejgamberit tëti Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam, familjës, shokve dhe të gjithë atyre besintarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën më uzim në ti dherin në ditën e gjëkimit në lidhje me vizitën e varrezave për femrat, themi se shumica e dietarëve, juristëve islam duke filluar nga medhhebi Hanafi, pastaj Shafiit, Malikit dhe një pjesë e, han e Hanbelive, janë të mendimit se femra e ka të lejuar e, të bëjë vizitë varrezat. Kurse një pjesë e dietarëve të medhhebit Hanbeli, por gjithashtu edhe edhe nga Hanafit disa, mm -hmm. e, jan më rigoroz në këtë çështje dhe ata ndalojnë vizitën e thëmrave në Varreza. Piknisja këtynde dietarëve të cilët ndalojnë është një hadith ku pejgamberi të shënon Imam Ahmedi dhe të tjerët, në të cilën pejgamberi sallallahu alejhi وسalam i mallkon ato ato qoftë ato qoftë që janë vizitorë të varrezave. Dhe thonë se ky mallkim në nënkupton edhe ndalesë. Mm -hmm. Pastaj gjithashtu ata nisin nga ajo piknisja se femra është e but në zemrën e saj, në tërshmerin e saj dhe shkuarja në Vareza mund të inicioj disa, disa gjerat që jënë të ndaluar në isam si kurse që është vajtimi e, apo fjaltë jothishme në, në, në rasin e humbjes apo vizites në do një të afrëmi e kështu më radhë. Pra ndaj kanë thanë që në esenë femra nuk do duhej të vizitant e Varezat, e, por nësë do të bej dua lutje në në shtëpinë e saj e kështu me radhë. Mirpo piknisja e dietarëve, shumica së dietarëve të cilët lejojnë është më i drejtë për faktin se ata nisen nga ato citate të përgjithshme, cilat nga të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë në një hadith të saktë, kuntunheetu kum an ziyarati alqbur fazuruhuha fa innaha tudhkirukum alakhira. Ku i dërguar i Allahut lavdërim dhe paqja qofshin mbi të thot, u patandaluar vizitën e varrezave tani vizitonë ato për arsye se vizita në Varrezave ju përkujton ahiretin apo ditën e gjykimit Ky citat është i përgjishëm, pranda i në të hinë edhe, edhe femrat edhe meshkujtë në formë të përgjishme. Kurse përgjishje e tyre në lidje me hadithin që malkon pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem gra që vizitojnë varezat, të thonjë që këj hadith ka qenë i herë shumë, atërë kur ka qenë ndale sa e përgjishme edhe për meshkujtë edhe për femra, pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, kurse këj hadith është shumë i vëndshumë, ka ndodh të thot në kohën e Hadjit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam menjëherë disa disa muaj para vdekjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe po të ishte ndalesa po po vazhdon të vazhdonte ndalesa për femrat në vizitën e Varrezave atë atë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ka dyshim që do ta përmante atë apo do ti përjashtonte grat nga vizita e Varrezave çfarë do të duhet të ishte kultura për uh, shkon njerëz në vizitën e Varrezave po, e, janë disa kriterë, norma, apo adabës, i themi ne, mm -hmm. me gjuhën tonë që i kërkohët besimtari qoftë gru, gru, grua apo, apo po. mashkull, bur, që gjatë vizitet vizitës e varezave të këtë parasysh. Ato regula që posa qishë më të theksuar a janë të gratë, si, përshka këtë dothatë të asaj naturëshmëriz po. që i përmendëm, është që kur të bëhet vizita varezave, mos të shoqrot ajo me vajtim nëse çan njeriu musliman nuk ka gjithë keqë, nëse rrjedhin lot edhe mërzitet, ajo nuk është e ndaluar, për pra arsye se është diçka që është jashtë mundësive të të, të natyrës së njeriu, se për pra arsye se Allah xhëlal lah ka krijuar në zamrat e tyre mëshirë rahmet, dha mm. domthonë të qash për shkak të humbjes së ndonjë të afërmit, nuk ka ndalesë. Mir po ndalesa qëndron atë kur ajo do të thon kur të çarit vazhdon apo te kalon kufirin dhe rikthehet në vajtim apo në shkuljen e flokëve apo në ti tim shojmë do të thot me duar trupit t'themi fjalë jothishme vajh farm ka ndoll apo fjalë që zakonisht i i thojnë do të thot njerëzit e, në gjat vajtimeve të tyre këto të gjitha janë të ndaluara dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar në disa hadithe prandaj duhet të jetë konform qsai do thot besimtari të shkoj në vizitën e Varrezav, pastaj është një lutje veçantë që i dërguar ai Allahit e thoshte dhe u mësonte të tërve gjat vizitës së Varrezave, ajo lutje gjendet do thot në librin buroja e muslimanit, mund mm -hmm. kthehe të kthehet shikuesi dhe ta mësoj atë pa. kur të hyj do thot në Varreza, apo edhe kur të kaloj rrugë, kur të kalon besimtari rrugës dhe ka Varreza, preferohet që të lexohet ai lutje, pastaj kur futet do thot në në varreza shkon do të thotë ta vizitoj një varrez e e posaçme, shoft do thotë prindi apo fëmia e kështu me radh, shkon aty dhe mund të ngrisë edhe duart dhe bën dua të përgjithshme. Shoft në gjuhën shqipe me me fjalët me gjuhën e tij, e lut zotin në madhërshmë ta mëshiroj atë vdekur, ta kaploj me rrahmetin e tij, t'i afal mëkatet. Pastaj ka drejt të lutet edhe për veten e tij që e vaj kur kur kthehet edhe kur të vjen në të, të njëjtën gjendje që Allahu ta mëshiroj atë e kështu me radh lutjet të kësaj natyre qofshin edhe edhe lutje në gjuhën arabe edhe apo apo edhe në në në gjuhën amtare secili secili musliman në gjuhën e vet. Pra nuk ka diçka të veçantë se çfarë duhet të lexohet, është e përhapur tek disa të këtë disa musliman, ma dje dhe disa prej hoxalarën, nda është ta përmenin, thonjë se kur të kalon besimtari, apo hynë në vareza, preferot të lecëzot fatihaja, apo të lecëzot ndo një piesë e Korani, si kur të sejnë kuleudhu, brabil, felak, kuleudhu, brabinas, apo kulehuallahu, triher, e kështu mëral, mirë po këto të gjitha, kje më do të të qartë, nuk e në të vërtetuar anë nga pegamberi Alisatë Usam, ma dje ajo që nuk e ka nuk ka nxit apo ka ka ndalu që Kurani të lexohet në Varreza. Kurani lexohet në shtëpi, në xhami, në për vende të ndryshme, mirë po në Varreza, nuk është specifik e Kurani që ajo Kurani të lexohet në Varreza dhe kemi citate që ndalojnë kët. Ajo çfarë kërkohet është që të bëjmë lutje të përgjithshme për veten tonë, për të vdekurit, për të gjithë muslimanët dhe ti ti themi ato lutje të vërtetuar nga pejgamberi vërtet, saollallahu aleyhi dhe ahiretin siç e përmendet më herët apo ajë Po, ulemat në këtë çështje kur flasin thonë se synimi i vizitës së varrezave janë dy, dy synime apo dy objektiva. Objektiva e parë është përkujtimi i ahretit ashtu siç përmendet në në këtë hadith të pejgamberit alayhisatu <të> sallam, që besimtarit i bën vizitë varrezat që ai të përfitojnë nga kjo vizitë. Për arsye <të> se kupton fundin e tij, e kupton se sa e sa njerëz ndoshta që i kanë njohur edhe i din që janë banorët atyre varrezave kanë qenë do thotë kanë banu të afër të ti apo kanë banu fqinj të ti apo kanë qenë shoktë të ti miq apo dhe, edhe edhe prindër e fëmijë kështu me radhë dhe kanë kanë jetuar në një jetë të caktuar megjithatë aty fundi i tyre është aty me një fjalë besimtarë mësohet dhe merr mësim do thotë nga nga e, e kaluarja apo nga ajo çfarë u ka ndodhur të tjerëve dhe kështu e kujton edhe veten e tij dhe parapërgatitet për atë për atë vendchëndrim i cili vjen do thot past pas vdekjes së tij. Ky është do të thot objektiv i parë. Objektivi i dytë është edhe besimtari shkon me synimin që të shpeshtoj lutjet për të afërmit e tij, për bano, ban, banorët atyre varrezave, bën lutje të përgjithshme, edhe ky është gjithashtu qëllim do të thot i vërtetuar nga nga citatet e pejgamberit sallallahu lë alaihi wasallam të përgjithshme dhe kryesisht këto janë ato dy dy gjëra eh mm -hmm. cilat synohet me cilat syno do thot vizita Varrezave nuk ka ndonjë synim tjetër që mund supozoj apo të pretendoj dikush tjetër do thot se me të do thot të ket ndonjë synim tjetër thot, për, për bërë vizit në Zotë po, të për të bër vizit Varrezat në përgjithësi zoti e di më së miri po hiç kalojmë tek një çështje tjetër ka të bëjë me <coughs> diçka në mbar botën muslimanët protestojnë kundër filmit që kanë bër kundër profetit Muhammed aleyhis salam dhe shikuesi thot uh, desha një koment nga hoqja në emisionin tonë lidhur me filmin i cili është bërë tani kundër profetit Muhammed. Çfarë komentat? Uh, nëse nëse jemi objektiv dhe real në këtë çfar çfarë uh, po ndodh, atëherë jo vetëm në ngjarjen e filmit të Muhammedit, uh, i cili në fakt është vetëm një film amator dhe nuk ka kurfar vlere, megjithatë ka vau bujë të madhe tash në në në botë në përgjësi, po dhe shumë veprimeve tjera të mëhershme si kurse që ishin ato karikaturat, apo dhe disa prononcimet e disa liderve, apo qarqeve të ndryshme në botë, po sa që në botën përëndimore, në lidhje me islamet dhe mësimet islamet, vrejhet se të gjitha këto janë në një formë provokime dhe metoda me antës e cilët dëshirojnë do të të të, të e nënjerësojnë, nënçmojnë Islamin apo thëna mirë, ta paraqesin Islamin si një fe e rrezikshme që duhet ruajtur nga nga ajo. Ë mirë po ndonë tjetër nëse nëse shohem realitetin atëre e e, e vremse vërtet ë kjo çfarë ndodhet tek ta njerëz se se bëjnë reagimet këtilla me një fjalë do thotë bëjnë provokime të këtira të këtilla, ajo është se me një fjalë të të, të tillëve po u shqetson e, e, përparimi dhe përhapja islamit e cila po ndodhë posa që është dekadave të fundit kur është përhapur e, mediat e, islame, posa që është do thotë në përmjet internetit, pastaj edhe, edhe e, këto e, kanalet, do thotë satelitore, ku muslimanit... E, tani kanë mundësin të komunikojnë me të tjerët në lidhje me islamin dhe të a shpalosin atyre se valë qëfar është feja islame. Mm -hmm. Dhe kjo ka bërë që me dëvërtet islame të shkoj dhe të dëpërtoj edhe në dhisa mjedise që ndosht atë kaluaren nuk kishin të gjuar fare për këtë fej, si kurse që është do thotë në, në botën për endimore. Dhe kjo ka shkaktu që me dëvërtet shumë prej... E, e njerëzve jo musliman në Evropë, qoftë në Amerikë apo vende të ndryshme, kur janë kur kanë kuptuar apo kanë pasur mundësinë të njoftohen me mësimet islame se në çfarë thirr kjo fe dhe e, e, cilat janë ato mësime, mësimet dhe dhe besimi në çfarë dëtohet në fen islamë, atëherë shohim se ka shumë nga të tillët që e përçafon këtë fe dhe bëhen pjesëtar të kësaj feje dhe sipas disa analistëve dhe sipas disa stasi, statistikave të cilat bëhen nga jo vetëm nga muslimanë, por edhe nga nga çarje të ndryshme hulumtuese në botën perëndimore, atëre nuk ka dyshim tek ata se në një të ardhme të afërt, ëh, feja islame do të jetë dominuese në botë, dhe deri sa tani ende nuk, nuk është do të thot në në atë, në atë që do të vijë të thot në një të ardhme të afërt. Prandaj mm këto janë statistikat që janë të ndërtuara në bazë të analizave, në bazë të zhvillimeve gjeopolitike, po dhe zhvillimeve do thotë për hapjes së islamit, për çafimit të islamit i cili po ndodh nga ana e, e, e, e njerëzve në Evropë, po dhe edhe në në Amerikë në përgjithësi, dhe këto statistika fatkesisht po them do thotë për për neve shumë mirë, janë do thotë shumë shpresëdhënëse por për disa çështje apo edhe për disa njerëz janë shqetësuese. Prandaj e, e, ata thonë se me të vërtetë nëse nëse në një të ardhme të afërt do të përhapet kaq shpejt Islami dhe do të jetë do të arrinë të thotë Islami të deportojë në çdo vend do të thotë të të botës, atëherë kjo vërtet përta është shqetësuese dhe tentojnë me mekanizma, sikurse është do të thotë përpunimi i këtyre filmave apo paraqitja e me forma të ndryshme paraqitja e Muhamedit sallallahu alaihi se pejgamberit të të të të islamit ta paraqesin në formën sa më të keqe, në formën sa më në nënçmuesse, ta paraqesin në formën sa më jo njerëzore, po them, vetëm e vetëm të jetë një lloj pengese apo një lloj barrikade që mos të mos të vazhdoi, do thotë, përhapja e islamit në atë përmas e cila është duke vazhduar fatmirësisht. Prandaj ë ë neve nëse dëshirojmë them edhe një herë tiemi reale dhe objektiv këto janë vetëm provokime me anë të cilave ata dëshirojnë ta bëjnë këtë çështje dhe të japin do thot një një drejtim të gabuar perceptimit të islamit dhe perceptimit të Muhamedit aleyhissalatu, jo tek muslimanët, për arsye se ata nuk e kanë fort dërt kët dhe e din se nuk ka ne referencë për muslimanët këto filma edhe këto çfarë bëjnë ata, mirë po kanë për qëllim që tek masa tjetër, tek jo muslimanët paraqiten Islami në një form shumë të keqe dhe pejgamberi saum paraqiten në një form shumë poshtruse, saqë kur njerëzit dëgjojnë për Islamin dhe dëgjojnë për Muhamedit alayhis salam e Me meni harto shkoi mendja në këto gjërat që ata kanë dëgjuar për të dhe kjo tjet në një form pengesë që most përhapet Islami në në shoqëritë e tyre. ë mm. dhe Fatmirse Kjo e, kuptohet edhe me kalimin e kohës nuk ka dyshim se do të rrenohet për arsyesa çdo formë e kësaj dinakrie apo metode që që me anë të këtyre mashtrimeve që të, që të mbulohet thotë e vërteta nuk ka dyshim siç themi ne edhe me gjuan e popullit gënjeshtra shpifja këto gjëra i ka këmbët e shkurtë mund të zgjasë një ditë, dy, një muaj, një vit, mirë po e vërteta do të del në shesh. Prandaj kto vetëm një tendenca dhe neve muslimanë për mendimin tim nuk do duhet na shqetësojmë atmas që të rikthehet refleksi i on do thotë në atmas që të bëjmë do thotë veprime ndoshta që arrin në masën e e dhunës ashtu siç ka ndodhur në për, në për disa vende islame që nëse sh, edhe në këtë rasti jemi objektiv, do të tha deri dikun e, mund të jent arsyeshëm, po jo edhe deri në atmas që të rikthehet ajo me dhunë dhe të vi deri te te mbytyja e njerëzve të pafajshëm e kështu me radh, për arsyes se ne vëdim se Islami nuk e nuk e le, lejon dhunën dhe nuk e nxit që njerëzit jen të jenë të dhunshëm. Ne vëdim edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe këtë fjalë po u drejtoi atyre muslimanë që e ka ndi vetën keshë për arsue se me të vërtet nuk është një punë e vogël që dëbëhet aj film që prej filimi dhe i më fund është blasfemi, sharje, fyrje nënqmim, poshtërsi nda i personalitetit të Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem qi në fakt e tëra ashtu do thotë e mbushur me këso këso gjëra vulgare dhe të tksia që jo që musliman që pejgamberi e selam është i pastur prej atyre gjërave. Në këtë do thotë nuk ka fare dyshimi, mirë po vërtet ajo forma dhe çasja nuk është fare do thotë do thotë metod me cilën do thotë e, e ka e bën donjë donjë njerëj do thotë icili ja dëshiron të mirën atyre njerëzve që ua ekspozon do thotë një të vërtet ashtu si që mund të pretendoj pretendojnë ata njerëzët që e kanë bërë do thotë një gjë të këtill kurse muslimanëve u them neve kjo nuk është diçka e re Pejgamberi asham është nënçmu, është poshtruar edhe nga vetë banorët e Mekës. I kanë thënë se është magjistor, i kanë mm -hmm. thënë se është i çmendur, i kanë thënë se është do thotë një njeri i cili farsosur që nuk do ti nuk do vazhdoj, thot, e ti vazhdoi do thotë familja e tij me një fjalë do thotë akuzat nga më të rëndat, megjithatë Pejgamberi sallallahu alajhem nuk është shqetësuar nga ato akuzat për arsye se ai ka pas ja kështë ja e vendosur vetës e ti një, një qëlim, dhe qëlimi ka qenë për hapja e vërtetës të kënjërzit, edhe ata të që si dhe janë kunder, edhe ata të që si dhe shirojnë me pranu, oferta apo, dhe thot, ofrimi të vërtetës të gjithë atyre. Pra ndaj edhe neve si musliman duhet të kemi, dhe thot, kët, këtë qasje dhe mos të shqetsohemi nëse dikush në ofendon apo shanë apo fyën në atë mas që ne t'i t'i kalëjmë kufitë dhe të bëjmë veprime që në fakt isa me ka ndaluar. Nuk jem, dhe thot, pro atyre, apo nuk jem, dhe thot, duke thënë që të ndalohën protestat apo reagimet e të, të cilat nënkupton do thot në formë pasore dhe me metoda çoft politike çoft ekonomike të sankcionohen ata njerëz por edhe ato shtete të cilat legalizojnë apo lejojnë do thot që të që të që të uh, lvizën ato gjërat e shënta do thotë islamit jam do thot përqso përqso do thot aktivitete mirë po jo në asnjë formë që të lejoim do thot të mbytjen e njerëzve të pafajshëm apo që të psojnë njerëzit do thot ndoshta në në nuk kanë kur fal lidhje me atë çfarë ka ndodhur do thot në në një në një pjesë të botës e të psoj dikush që ndoshta as nuk e ka parë filmin, as nuk ka dëgjuar për të dhe nuk e di pse ka psuar, vetëm pse i takon, do thotë, të them kushtimisht të njëjtit nacionalitet, e cilin do thotë është edhe ai ë do thotë personi i cili e ka e ka bërë këtë film e kështu me radhë. Sidomos themi neve muslimanëve është me rëndësi kjo, çfarë do të them, që ne mos ta mos devijojmë nga synimi i on ë uh, sunnimion është po i njëjti që e ka pasur dhe pejgamberi i Allahut u selam, ajo është do të thotë që ne, ne jemi ata praktikues, të jemi ata praktikues të Islamit, të sigurt u, u ofrojmë botës, ë uh, uh, jo muslimane, njerëzimit në përgjithësi të vërtetën islame dhe u bëjmë aty të qartë se me të vërtetë kjo fe nuk është fe e dhunës, nuk është një fe e cila paraqitet nga disa njerëz apo çarçe, po është një fe në vetveten e tij është alislam do thot paqe. Dhe mundohemi do thot të, të vazhdojmë do thot në këtë synim dhe t'i bëjmë hyrëmet kësaj, kurse ajo çfarë bën do të bëjnë të tjerët dhe çfarë çfarë mund të provokojnë me çfarë mënyra metoda, kë, kjo mos na sqetçoj deri në atmas që ne devijojm nga nga ky synim dhe të humbim dhe të psojm duke u marr me njerëz të tillë apo duke u fokusuar në atë, duke ma duke duke lënë anash këtë qëllim shumë human dhe këtë qëllim shumë të shëntisën me cilën na ka ngarku Allahu i Madhërisht, e ka ngarku Muhammedin Sallallahu Alaihi dhe Sallam, pastaj edhe të gjithë thirrse, të gjithë muslimanë në në botë në përgjysë. Ky është do thot ai komenti edhe pse ndoshta për këtë çështje Unë mund të të jap ndonjë koment duke pasur parashysh një prizm apo dy prizma mund të bëhet do të thotë në shumë aspekte të vlerësohet, të komentohet, të sqarohet, po inshallah mund të ndodhë kjo edhe në emisione apo ndonjë emision të veçantë që mund flitet në lidhje me këtë temë. Prandaj unë më kaq nuk po zgjeroj më shumë hmm. në lidhje me, kët, me këtë me këtë çështje zot e di më së miri. Po le të kalojmë tani tek pyetja që na shkruan Yasmina, fatullah aleykum, hu jë ndëruar, më duhet një mendim rreth një teologu turk. Me emrin Fetullah Gjulen, kam ledzuar disa shkrimet të ti rrëth kaderit, por nuk po kam informata rrëth ti. Pra ndaj të pjes, a janë të dobishme shkrimet të ti dhe a lejohet të ledzohen ato shkrimet, sepse ajo që kam më brengosi ishte se në një shkrim rrëth ti ledzohet që ishte erritur në një familje të dërvishëve, që kam mundësi një mendim rrëth këti njëriu vërtet ky person Fetullah Gulen i në kohën bashkëqore është një mendimtar islam dhe është një nga njerëzit mjaft të njohur në botën islame jo vetëm tek ata musliman që din turqishtin apo flasin turqisht për arsye se shumë nga librat e tij shkrimet e tij janë të përkthyera edhe në gjuhën arabe po edhe në gjuhë të tjera edhe në gjuhën shqipe kemi disa libra të përkthyera nga ky person dhe nuk ka ndyshim, nuk ka dyshim se është një nga mendimtarët e njohur islam në në botën bashkëkohore, ë ë por e, të vlerësohet si personalitet, do thotë ky njeriu un në fakt ë nuk kam shumë dëshirë të të të flas në lidhje me personalitet të çoft këtu apo dikush tjetër, ë më mirë është të, që besimtarit të mirët me me çështje me me me a, me të vërtetën apo të pavërtetën në lidhje me ato me ato çendrime dhe vlerësime që japin njerëzit pavarësisht a është këtu apo diku tjetër dhe ato të vihen në peshonën e Kuranit edhe Sunetit, e Sunetit ajo në përputhje apo jo dhe pavarësisht prej kësaj edhe e, të mirrat të fjala apo të refuzohet. Për arsyesë se neve dimë që në Islam nuk kemi njerëz të shenjtë në kuptimin e shenjtërisë e kam për qëllim, do thotë njerëz që nëse e thot një fjalë në formë të përshtyshme i mirë atë fjala e tij dhe të trajtohet ajo fjalë si diçka e pagaburshme. Këtë trajtim e ka pasur vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe askush prej njerëzve të tij. Prandaj edhe Imam Maliku me një rast, një prej dietarëve të një or Islam, me një rast kur ishte duke liruar në Jamina pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtohet muslimanëve dhe thot për çdo njeriu e thot këtë thënie të famshme që është në fakt parim në në islam se për çdo njeriu mirë diçka dhe refuzon diçka përveç e, e kishte varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër thot illa sahibu hadhih alqabr përveç pronarit të këtij varri është fjala për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prandaj edhe ky njeriu do thot ky mendimtar thaniet e, e tij mendimet e tij E, e nuk mirën do thotë në formë të përgjithshme si gjëra do thotë të, të pagabuara dhe të të mirën do thotë si dëvërteta por çdo fjalë çdo mendim çdo thënie e ti duhet do, do thotë të vlerësohet në në prizmen apo në në dritën e Kur'anit dhe Sunetit, nëse ajo çfarë ka thënë është në përputhje me këto mirërat, nëse jo atëherë ajo refuzohet lehtësh. Dhe vartë. kjo kështu duhet të jetë praktika jon. Kurse ky personalitet themi se ne në përgjithësi e dim në, në në Turqi pas asaj do thot pastë ramjes së xilafetit Osman dhe ardhjes së shtetit laik. Mm -hmm. e, gjandja e islamit edhe mësimëve islame kanë qenë shumë e kufizuar dhe shumë prej dietarëve janë përsekutuar atko do thotë në sistemin në kohën kur u fut sistemi laik do thotë në shtet u përsekutun shumë prej ulemave u vdiqën shumë në në përburqe e kështu me radhë dhe e e dim do thot që ka pas prej atyre dietarëve të cilët jo mundu do thot të kundërvihen aty sistemi apo t'jen nga ata që i shërbejnë islamit dhe muslimanit, mirëpo kufizimet e tyra i kanë detyruar që ndoshta shumë aspekte të mos arrin do thot të të depërtojnë te masa e gjerë. E, e gjithashtu kemi dietar sigurisht se që ka qenë do thot mësuesi i këtij mendimtari Fatullah Goleni se i Nursi, isili me vërtet ka qenë nga dietarët në hortë asaj kohë, mirëpo përsekutimi i cili është bërë dhe burgimi që i është bër atij, ë vërehet se ky do thotë njeriu nuk ka arritur ta shpalos ideologjin apo metodologjin e tij do thotë të mësimeve islame dhe pasuesit e tij pasti janë bër shumë fanatik në qëndrimet e tij prandaj edhe shohim uh, a i fanetizm i ka që derin atë mas që gjdo trajtim, gjdo vlerësim të mirët vetëm nga kjo djetarë e jo nga dikur tjetër. E njëta, si kur se pondodh edhe me këtë, Fethullah Golenin, si kur se vrem do të pasusit e ti, ka një fokusimi të, të tëpruar, apo një kufizim të, të tëpruar nga ndaj këti djetari, nga ndaj këti mendimtari, dhe kështu e shohim do të të eh, gjdo mendim, gjdo trajtim, gjdo vlerësim i cili bëhet, Kufizimi i tyre bëhet vetëm në mendimet e këtij dietare, e kjo nuk është e drejtë, për arsyesë se Islami është shumë më i madh sesa të të, të komentohet ajo vetëm në frymën apo në në metodologjinë që e bën një person i caktuar, por euh, duhet të thotë shikohen edhe mendimet e ve, të tjerëve, duhet shikohet edhe trajtimet e të tjerëve, duke jashtuar edhe kësaj se kuj mendimtar ashtu siç vlerësohet në në mendimet e tij mund ta ketë vërtetën se i jap shumë prioritet çështjes së racionalizmit, është fjala do thot dhënjes së përparësi të madhe do thot mendjes dhe logjikës, ndoshta edhe shpesh herë duke i shpërfillur edhe citatet shariatike që qofshin Kur'an apo në hadithe të pejgamberit alayhisatosam Po, nën tjetër edhe ajo e prejardha sufiste e cila përmendën këtu, mund të na bëjë nevojë që të kemi disa rezerva në lidhje me këtë dietar, që ndoshta mendimet e tij shoqëshiten shoqëshiten pak më mirë dhe të shohin do thotë të shohim do thotë në frymën islame apo në frymën e Kur'anit dhe haditheve vallë sa përputhen, pastaj do thotë të, të mirën ato posa qështë edhe në, në qëndrimin e ti në qështjet e kadasa dhe kaderit pra ndaj unë uh, un e kësha këshilu këtë shikues jo mos t'i lezoj mësimet apo librat e këti njëriu se unë për vete nuk kam do një lezim të madhë në lidhje me këtë mëndimtar e tëra qëfar kam lezu janë disa shkri me tema jo libra dhe veçanta tema që jënë uh, shpërëndahën e për internet disa për e tyri janë vlerësime vërtet dhe të të mira por kemi edhe disa nga cilat të uh, e ne posaçjes në çështjen posa që e akides në çështjen e sufizmit në madhërimin do thotë disa disa dietarëve apo disa njerëzve që janë do thotë imam të sufizmit sikurse Gjemaludin Rumiu e kështu me radh disa tjer, të tjerë vrejm do thotë një lloj animi në kët prandaj e tëra çfarë mund të them është që ndoshta është e drejtë është që të kemi rezerva se çfarë lezojmë nga ky Edhe nëse shohim që, e shohim diçka që ë ë nuk është e drejtë, atëherë të mundohemi, do thotë, të konsultohemi me ata xhoxhallarë të cilët i kanë parasysh çështjes, çështjet në dhe nëpërmjet kësaj do thotë ta ta kuptojmë drejt e, qëndrimin apo qasjen islame në lidhje me ato çështje për të cilat ka folur ky ky mendimtar. Zoti i mirë. Për çështjet tjera do të flasim në pjesën e dytë të emisionit të nderuar të televizionit. Do të bëjmë tani një shkëputje të shkurtër për turkier, pas fak, ndronim me ne. Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Miqtë emisionit duke kërkuar për gjyge, jemi sërish së bashku në pjesën e 2 të këti emisioni për të trajtuar pyytit e tjera të dërguar në pyetje eservices.com. Hoje në vazhdimë na shkruan Fisnik u thot në librin fikhu sunne. Kam lexuar disa forma të faljes së namazit të vitrit dhe siç dihet te ne, ky namaz falet 3 rekate, njëjtë sikurse namazi i akşamit vetëm se në rekatin e tretë lejohet duaja e kunutit. Kam dëgjuar se në një hadith Muhamedi alayhi salam ka ndaluar që vitrin të vitrin ta përngjajmë me akşamin. A është i saktë ky hadith dhe nëse po atëres si ta falnim vitrin? Po, fillimisht e dim se forma e vitrit, apo mnyra se si falet vitri, eksistojnë disa forma. Ma djetë disa djetarë kur kanë përmendë format se si e ka falë P.S.A. më vitrin, atër i përmendë deri në djetë mnyra. Ma djetë edhe një mdhet e kështu mëral. Për arsye se... Namazi i vitrit, kur thuhet në terminologi, ka dy kuptime. Kuptimi i parë është namazi i vitrit që është qala dhe thotë me, me e falë namazin e fundit tek, dhe thotë mos me qenë qiftë, po në këtë nënkupton edhe namazi i vitrit është qala namazi i natës, të sënën e ka falë pega mërë sallallallahu aleyhu sallam vazhdimisht në jetën e ti dhe është sënët që besimtari të falin e mas faljes së yatis apo gjat në gjysmën e natës të fal të fali namaz natë qiamu lel i thuhet në gjuhën arabe mirëpo në disa trajtime ajo përmendet edhe si namaz i vitrit në në në kët në kët trajtim për kët edhe e vrem që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fal namazin e vitrit apo namazin e natës atëri ka fal deri në 7 rekate së bashku do thot past selam e mani fjal ka pas selam e ka von selam vetem ne rekatin e fundit ne disa raste transmetose i ka fal 5 rekate me një selam ne disa raste transmetose i ka fal vetem një rekat me një selam e kështu me radh format janë shumë të shumta dhe kjo e përmenda kët për me pas parasysh se këto dallime nuk janë të thotë kundrështu se në mes, në mes, në mes vete. A që farë dhe forme që falët pra, brenda forma kësaj? Forma të lejuara dhe forma që është synet të i praktikoj. Dhe besimtari e, i cili falë namaz nate i preferohet që ko pasko të praktikoj njërën apo të bëj dhe thotë përzirje në mes të formave apo mnyra, mnyrave të faljes e vitrit, mm. ashtu që shka bërë pejgamberi sallallahu aleyhu e sallam. Pra në këtë nuk nënkuptohë diqka e keqe. E, kurse në lidhje me atë me fal namazin 3 rekate, ashtu si që falet të kne me 2 të shehuda dhe pastaj me dhanë selam në fund të namazit, vërtet kjo, kjo forme faljes e vitrit është e njohër në medhimin hanefi pranaj edhe te ne, tek ne aplikohet kjo form. Madje tek me dhe me anë të kjo është ajo forma e vetme e njohur e, me cilën do duhet besimtari i ta fal namazën e vitrit. ë Kjo form a vjen në kundërshtim me thanjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila përmendet në këtë në këtë në pyetjen këti e këtij shikusi, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë hadithi është kështu, e, la la tusall la la tutiru bi thalatha o uh, utru bi se, bi 5 au bi uh, bi 7 wala tushbihu al maghriba uh, uh, uh, ku hadith peygamberi sallallahu alaihi wasallam that kur ta falni vitrin osha la namazne nates mos e falni po peygamberi al sallallahu alaihi wasallam mot po mos e falni ate 3 rekate mos e falni ate 3 rekate por faleni 5 rekate faleni ose 7 rekate dhe mos e pergjassonni namaznin e vitrit me namazin e akshamit Hmm. Dhe kjo hadith, e, disa prej ulemave, posa që është djetarë të medhejbet Shafi, e, Ibn Hajjeri, dhe thotë në komentim në këti hadithi, përmendë se thotë, vërtet thotë, kjo hadith është në formë të qartë përmendët që besimtari gjatë falje se namazin nuk do duaj të falë të namazin njejtë si kurse namazin e, e akshamit. Mir po nga hadithi nën në, po kupton që përgjassimi është për cilëimin e numrit të rekateve. Nuk është për gjassimin do thot në mënyrë. Për arsyesë se pejgamberi sa pat mos e falni vitrin 3 rekate, po faleni atë 5, 7 dhe mos e përgjasson vitrin me me namazin e akshamit. Do thot duke falur atë në 3 rekate. Prandaj edhe edhe nga këto nga këtë citat po nënkupton në se vërtet vitri duhet të falet më shumë se 3 rekate. Më shumë se 3 rekate por e, e, e shohim do të thotë disa transmetime tjera, të cilat vërtetojnë se vërtet pejgamberi sasat e sam e ka fal vitrin edhe në 3 rekate, e ka fal edhe, edhe në 1 rekat, e këte, ka fal edhe në 3 rekate. Për këtë Ibn Haciri ka thënë se kuptimi i këtij hadithi mos përgjassimi namazit të vitrit me namazën a kshami ka thënë është që mos ta falim atë me dy të shahuda. Hmm. Po ta falim vetëm një të shehud. Si është forma, është në manë që ta falim vitrin, do thot rekatin e parë, njëjtë si kur se falen gjdo namazë, pastaj e falim rekatin e dytë, dhe në vend që të shëndrojmë ullun, të ngrihem i prapë. Dhe ta falim rekatin e tretë, ta bëjmë kunutin, pastaj do thot të shkojmë në sejtë dhe të rim ullur, dhe të japim selamë, kështu që e falim tri rekatin, po e falim vetëm me një të shehud, për arsye se e, vetëm e një të shodhë dhe japim selam. Dhe me këtë form, Ibn Hajjeri, thejmi ne thotë se neve kimi bë dy, dy gjëra. E para është, jemi falur, e, ashtu siq është falë pejga meri sallallalli, osem, tri rekat e vitrin, siq përmenën në disa hadithet të sakta. Dhe në të njëtin kohë thotë, e kemi falur vitrin duke mos e përgjasu me namazin e akshamit, për arsye se ashtu siq vërtetohet, Pejgamberi saum nuk e ka falur vitrin me dy të shahuda. Është fjala 3 rekate. Dhe kjo është ajo piknisia e këtyre dietarëve. Një grup i dietarëve me dhjetëtanefi, shafi, gjithashtu edhe hanbelit nisen nga kjo pikni se, prandaj edhe ndalojnë që ta falin namazin e, e vitrit njëjtë sikurse namazin e akşam. Ku ne të falen 5 apo 7 që përmendet më herët të 7 të shahuda tot. Ta okay. përfundoj këtë. Dietarët po duam të sqaroj kët pak më gjersis për arsyesë si kur se është dhe thot një loj e, mos kuptimi asaj, se djetartë e me dhebit hanefi, e, posa që është zejleju në, në librin e ti, dhe thot në së boraje, kur e trajten këtë që është jë thot se e, qëlimi i, e, dhe thot, mos përgjasimin të namazit të akshamit, me namazin e vitrit, mund të realizot, e, në fakt është duke u realizuar nëse besimtare e fal vitrin mm -hmm. dhe ingrit duart me një fjal e bënduan e kunutit. Nëse ba do aja kunutit, atërë në fakt aji namaz ka ndryshun nga namaz e akshamit, mm -hmm. shto që kjo për, përgjasim bje. Dhe uh, uh, gjithashtu s'jel dhe të zejleju dhe të haviju në, në mushkil athar, dhe të disa libra, që vërtetoj se pegamere sam, në form të përgjeshme ka fal namaz në vit rrit me dy të shehuda me dy të shahuda dhe këto përgjithësime nën kuptojnë se edhe mënyra se si e falin dietarët hanefit do thot vitrin e, mund të në, është do thot mendim i di, disa dietarëve dhe nuk, nuk nuk nuk do duhet që ne ta nën dërsojmë dhe të themi se kjo formë e faljes nuk është e saktë përderisa ta mbështesen mbështeten do thot në disa argumente të të përgjithshme dhe kanë komentet e tyre prandaj themi se nëse ne ve falemi vet atër e drejt është që të falemim në mnyrat cilat jenë të vërtetuar nga pegamera alesat o sam të falem vitrin, si kurse që është të falem dy rekate, mas dy rekate vë tjapim selam, pastaj ta falim 1 rekat veçant dhe të japim selam, kjo forma është e vërtetuar në shumë hadithe të sakta, pastaj forma e, e dytë që të falim 3 rekate, mirëpo të bëjmë teshahhud vetëm në rekatin e fundit, pastaj forma e tretë është që të falim 5 rekate dhe të bëjmë teshahhud vetëm në rekatin e, e fundit, pastaj të falim 7 rekate të bëjmë teshahhud vetëm në rekatin e fundit, e kështu me radhë Edhe është një formë tjetër që të falim 7 rekate dhe të bëjmë të sh të shehôt në rekatin e 8 dhe në rekatin e 7. E, në rekatin e 3. 6 dhe në 3. rekatin e 7. Edhe kjo formë është vërtetuar, kështu që të gjitha këto janë janë do thotë drejt të falen dhe asnjëra nga këto nuk do të ishte drejt do thotë që të refuzohet përderisa janë mendime dhe qëndrime të dietarëve tanë të ndreshëm. Zoti e di më së miri. Po kalojmë tek pyetja e Ibrahimit, thotë sa kirajet e ka Kurani dhe pse ka më shumë se një? e kirajeti ka asbritur Kur'anit. Për më shtoj çka është kirajeti, institucionalim shikuesve, pastaj. Kirajeti e, është do thot një në gjuhën arabe nëse nëse e përkthejm do thot lexim. Dhe është për cilësim për mënyrë dhe formë e të lexuarit. Kurse kirajetet në Kur'an janë për qëllim që në disa ajete një fjalë mund të lexohet me dy shkronja të ndryshme, apo mm -hmm. mund të lexohet në dy forma. E kështu me radhë ky është do thot kirajet. Mm -hmm. Do thot e, mund ta marr një shembull shumë të thjeshtë në ajetin në surën Fatiha hmm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Me liki ja umidin Në një horosh që e lezoj Me liki ja umidin Në disa kira e te ka ardh Me liki ja umidin Kjo me nuk është gjatë Mirë po është lezu, do të si e, e vogël Dhe të dyja janë të vërtetuara Dhe sa kira e te janë Apo të dë të, të shajë mos po ai se çfarë pse ka ndodhur do thotë ky ndryshim ky ndryshim ka ndodhur për shkak të thotë të të, të mënyra nëse mund të them do thotë të dialekteve të gjuhës arabe mm -hmm. për arsyesë se një fjalë të disa fisë është zgjatur pak më shumë e da për këtë ka ardhur Kurani, do thotë edhe në versionin e, e atyre aty fisi që është lexuar, po gjithashtu do thotë edhe në version të ndonjë të të të fisit kurishisht ashtu siç e kanë lexuar apo e kanë përdorur do thotë fjalën popullin nga i cili ka rrjedhur apo fisin nga i cili ka rrjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Prandaj ndryshimi ka ardhur në këtë kontekst. Ësht fjala do thotë e dialektit e jo në kuptim. Për arsyesë e kuptimit është i njejtë dhe dallimi është do thot vetëm në mënyrën e të lexuarit apo të shqiptuarit të një shkronje. Për arsyesë se ne e dim tash kemi do thot edhe edhe debate në gjuhën shqipe në lidhje me përdorimin e një një fiale si mund të përdoret versione të format e kështu me radhë. Kjo është evidente edhe në gjuhën arabe, jo në ato dialekte apo të them më mirë do thot mëyrat e shqiptuarit të një të një fiale tek disa do thot sugjerohet më shumë tek disa më pak tek disa për shembull um, nyj ashquese el lexohet me em e kështu me radhë këto janë të thotë gjërat e planuara dhe nuk ka gjë të keqe dhe Kurani kur ka zbritur ka zbritur do thotë në gjuhën e popullit arab dhe ka zbritur në në në të gjitha format e mundshme do thotë të, të leximit të të asaj fiale dhe prandaj krajet e kemi do thotë të, të njohura 7 do thotë transmetuara nga Peygamberi sallallahu alejhi wasallam që e kalezu do thotë të njëjtin ajet në në në në disa forma, në disa forma dhe këto janë vërtetuar me hadith me vërtetime do thotë që i thuat në gjuhën arabe mutawatira, që janë do thotë në në sigurinë e plotë, do thotë nuk ka mundësi do thotë që që të bëhet devijim në ato transmetime dhe shtatë të njohura në këtë kategori dhe 33 të tjera që janë do të thotë në kategorinë e rivajete ahad, që gjithashtu janë të vërtetuar dhe të sakta dhe kryesisht do të thotë në gjuhën arabe kemi 10 kirajete dhe njohja e tyre nuk është do thot në, në të thotë një dituri tës ne mund ta di secilin nga hoxhallaret, nuk i dias un do të thotë personalisht, po edhe shumë nga hoxhallaret nuk i din për arsye se është do të thotë një fushë dhe një një shkencë lëmini vete dhe kemi katedra do të thotë në për në për fakultetet dhe universitetet islame në botën arabe, që kanë do të thotë drejtim të caktuar ku studiohen dhe mësohen këto forma të leximit, që në shumicën e këtyre drejtimeve kusht për të u regjistruar është njohja e Kuranit përmens, do të thotë me që në hafiza dhe është do të thotë një fushë shumë e, e gjerë, një fushë shumë specifike dhe shumë e profilizuar, në cilën kemi e, sot në botën islame shumë njerëz do të thotë që njihen në këto i din këto dhe bëjnë leximet e, e Kur'anit në këto mënyra dhe metoda, e, por e, themi se të gjitha këto janë të vërtetuara dhe ashtu thot në shkencë e vetë që bën pjesë do thot në shkencat e Kur'anit dhe ato msohohen, trajtohen, kemi libra shumë të shkruara, por në gjuhën shqipe nuk kemi shumë njohuri, e kanë fjalën do thot diçka të shkruar për arsye se ashtu thot një shkencë që ndoshta shkenc më shumë ka të bëjë me, me gjuhën arabe dhe me metodat e leximit që ndoshta është një specifik që edhe koha edhe mundësitë do thotë e hoxhallarëve në këto troje nuk na nuk na është dhënë që të të zgjerohemi në këtë fushë dhe të mërimi me ato më shumë se ndoshta që janë të nevojshme të merrem me çështet tjera që janë përditshmëri do thotë e e muslimanëve në për këto vende zoti i dhe mësimi Atëherë do të kalojmë me një pyetje tjetër, thotë ta bën të varroset në një varr në të cilin është varrosur dikush para një kohe të kaluar dikush tjetër pas tij. Kjo pasi të kenë kaluar disa vite dhe nëse jo siç që ndron çështja tek disa vende të ndryshme, ëh me sa kam dëgjuar është duke u aplikuar pagesa e varrit për të mbajtur ëh varri lir pra përpara të mos futur dik dikën tjetër. ëh A lejohet që të mos pagohet varri dhe të varroset dikush tjetër për mbi të varrosurin normalisht pas një kohe caktuar. Në qështjen e varimit të muslimanve, themi se ajo që farë kërkohet për besimtarin është që se cili musliman i cili vdes ta këtë varin e ti personale dhe aty të varoset mund të jetë në disa raste jash të jashtëzakonshme, qoftë në raste të luftës e kështu me radh, që në një varr të varrosen dy apo më shumë veta. Kjo është thotë në raste të dëmoshdshmërisë kur s'kemë mundësi me hap varre apo ka numër të madh të viktimave e kështu me radh në këtë rast lejohet ashtu siç vërtetohet në rastin e betejës ohudit pejgamberi sahusam i ka varrosur nga 2 3 do thotë në një në një varr. Duke i dhënë përparësi atij personit që ka qenë më i dihshëm në në varr. Kurse ajo qëfar pëjtë kjo shikuës nëse neve kemi bëdë, dhe thotë në është varos një musliman, dhe pas një kohë e dëshurëm të varos një tjetër mbitë, themi se kjo nuk është e drejtë, për arsuje se se cili person e ka varën e vetë, dhe nuk do të ishte drejtë aty të bëhet do thot një varrim tjetër përveç nëse ai varr do thot ka kaluar një kohë shumë e gjatë dhe ai ai trupi është humbur, është tretur, është bërë dhe atë atë në kët rast lejohet që të varrosim në një tjetër. Mirë po kjo kohë sa mund të jetë, disa prej ulemave kanë thënë se mund të jetë 40 vite, disa më shumë, disa më pak, është diçka do thot që nuk mund të, të specifikohet me vite për arsye se shumë ndikojnë rrethanat se s'o mund të jetë ajo koha, gjatësia e kohës që mund të të tretet trupi i një një të vdekur. Në disa vende mund të tretet më shpejt, në disa vende më ngadal e kështu me radhë. Ë por thënjet e dijetarëve për e, Fukahave, do thotë juristëve islamë për librat e tyre është që nëse në një varrez varrat të tretën me një fjalë do të thotë ka lënë një kohë shumë e gjatë dhe nuk kuptohet se ka pas atë varr apo dihet se ka pas varrë mirë, por nëse nëse bëhet zbulohet nuk ka mundësi të thotë të gjenden eshrat, atëherë lejohet aty të varroset një një do të thotë njerëz të tri apo të vdekur të rinj. Ose disa prej ulemave kanë thënë është e mundur që të shtrohet një sasi edheut mbi mbi ato varreza, pastaj të bëhet varrimi do më varrim rishtazin ato varre, duke mos shkuar do të thotë deri në atë masën që të zbulohet varri i i cili është do të thotë më poshtë. Ë kështu me radhë ë kjo është do thot ajo çfarë përmendet në në për librat e Fukuhave në, në lidhje me varrimin apo hapjen vendosjen e të vdekurve në në varr do thot të, të të vjetër. Kurse ajo se asht obligative të bëhet pagesa e varreve, që ato do thot mos të prishën, ky vërtet do thot ky fenomen është shumë i përhapur në në botën perëndimore, mm -hmm. ku atje e, kur caktohet vendi i varrimit mas par i blehet me para për arsyesë se nuk ka mundësi të thotë të jetë të thotë ndonjë vend i posaçëm pa para që të bëhet varrimi i njerëzve dhe kur blihet ajo mund blihet me vite mund blihet për 5 për 10 për varësisht do thotë se si bëhet marrveshja dhe në bazë sa i bëhet edhe pagesa nëse bëhet pagesa për shemb për 5 vite pas 5 vite kur vje kur ka lën afati ai vend do thotë gropohet dhe vendosit me njëherë varri i tjetër. Kjo të musliman nuk do të ishte e drejtë të ndodhët dhe besimtart e këtyre veneve duhet do të thotë të ata mundon të gjện mekanizma dhe metoda se si do të ruajnë varrat e muslimanëve që ato mos të e, e, zhvendosen apo mos të rivarrosen ato pas viteve të pakta, do thotë që është varros ndonjë i vdekur. Prandaj duhet gjithsesi të gjindet ndonjë metodë që mos lejohet kjo, mirë po nëse nuk kanë ndonjë mundësi tjetër dhe ka mundësi familja të bëj pagesën që për një kohë të gjatë mos bëhet varrimi në për në për ato varreza, do të ishte drejt që të bëhet kjo për kaq thot të thotë ruajtja së dinjitetit do thotë trupit të atij të vdekurit për arsye se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu thotë e, e fyerja e një e, ashtit të një të vdekurit është një sikurse fyerja e ashtit të një të gjallë prandaj pas 5 viteve nëse shqetçohet ai person në varrin e tij zhvendoset apo gjuhet apo kështu me radh vërtet kjo është do të thotë nënçmim dhe jo respekt ndaj të dekorve që muslimanë janë të obliguar me pas atë në përgjithësi Zoti e di më së miri. Po kësaj kishim hapsirë të flasim për sot, shpresojmë të takojmë herëve të tjera. Edhe un ju falenderoj për ftesën. Të ndroruarmiq, është ky era për misionin sotë, e sotëm duke kërkuar përgjithësi. Vazhdoni të na shkruani në pyetje @csvsks.com për të ndër takime të tjera. Assalamu alaykum